Hori da. Eh, sentzuten, e, ba hori sustengatzen gaituztela, eh betikoa hori bereik lokalik ezutela, baina hala ere hori e, guri alde zirela eta proposatu zen e, bilkura hortan, eh beraiek e, negoziatzen laguntzea eh ospitalarekin, baina ekinez herriko etxeak presio handia egin dezakela gure alde edo gure aurka egin dezakela. Eta orran hori sentzuten ados, saiatuko zirela. Eta orran esan digutena da eh hitz ba, egin dutela eta irailaren 15 arte beintzat gaztetxean egoteko mm -hmm. e, akordioa lortu dutela orainik ez dugu ezer sinatu baina mm -hmm. badudi alkateak ere publiko egin duela beraz hori e, da festin kendai mm harri -hmm. du endaiarrak uk ikusten uten alde batean beraz eh mm -hmm. printzipioa zaue aurrera doa hori da eh irailaren 15 goiti batak daki ez hori e, da guk e, argi utzi dugun hasiratik eta orain e, ba egunetan e, Gilditu barko gara dena azte-azteko eta argi duguna da, irailaren amagoztetika aurrera eren egenukela hor gelitu zen. Noski hor proiektu bat asita gero, beste toki batera eran mugitzea, bat dena berriz erotik aztia da. Bestelare horre ezin balitzik gelitu, gure helburua da, herriko etxeak nola, nola gure alde agertu den, ba, zerbait beste zerbait proposatzea. Eta horregatik ere, mendika aurrera bilduko gara, norbanki. E, baina horreango, ez dago ez zer, ez zer hitz egina, e, bat dena oso da, beraz.